מזמור ק"י לדוד מזמור. נאום אדוני לאדוני שב לימיני עד אשית אויביך הדום לרגליך. מטע עוזך ישלח אדוני מציון רדה בקרב אויביך. עמך נדבוד ביום חילך בהדרי קודש מרחם משחר לך טל ילדותך. נשבע אדוני ולא ינחם, אתה כהן לעולם. על דברתי מלכי צדק, אדוני על ימינך, מחץ ביום אפו מלכים. ידין בגויים מלא גוויות, מחץ ראש על ארץ רבה, מנחל בדרך ישתה, על כן ירים ראש.